Ми лежали у траві на березі ріки і, заплющивши очі, ловили обличчям сонце. Я поставила запитання, яке досі не давало мені спокою. «Ніко, навіщо ти хотіла неодмінно узяти Тедді?» «Не знаю», – сказала вона. «Просто так». Я посміхнулась, «От звідки виросли ноги у моєї інтуїції». Додому її гнала тривога, якої вона не могла пояснити. У матері ніколи не було таких перечуттів. Дивна дівчинка. Що я маю зараз зробити? Адже головне зроблено я, мов курка, відволікла курчатку від небезпеки. Що ж іще? Нині я лише трохи продовжила її дитинство в якому не буде смерті друга і зради батька, не буде хвороби і того затьмарення, котре оселилося у дитячій уяві привидом чорного чоловіка. «Ніко, сьогодні я поїду», – сказала я. «Далеко і надовго. Швидше за все назавжди». «Це обов'язково», – запитала вона. «Це необхідно. Ми більше не побачимось. А нами не треба бачитись». Просто будемо знати, що ми, я, і ти є. Ти це знатимеш, напевно. Вона засмутилася. З тобою лишаються твої друзі. Ярик, Богдан Ігорович, додала я. А попереду ще стільки всього. Ти чарівниця? скинулась вона. Будемо вважати, що так. Я все про тебе знаю. А тепер ти дала мені можливість дізнатися більше. І я тобі дуже вдячна, Навіть не уявляєш, як. «Ти говориш незрозуміло, які усі дорослі», – вимовила вона. І я подумала, що варто викласти їй всю правду, ось тут і одразу. Попередити, дати настанови, уберегти від помилок напрясти з усіх боків по три короби м'якої вовни, можливо, навчити битися, надати список необхідної літератури, розповісти, що тоді, у перший день нашої зустрічі, загубила на сходах не пудреницю, а мобілку, і пояснити, що це таке, прочитати лекцію про комп'ютер та інтернет, Натякнути про стосунки з чоловіками, попередити про наслідки. Застерегти від алкоголю, випадкових нічних авто, надлишкової відвертості, романтизму і невиправданих сподівань. Проінструктувати, за кого варто голосувати на виборах. Цікава промова може вийти. Ми лежали навзнак, узявшись за руки. Я дивилася на її довгі розкидані по траві коси, худенькі, укриті плямами зеленки ноги, на довгі руки зі смішним горбиком м'язів. Намагалася запам'ятати, адже у мене не лишилося жодної фотографії саме з того періоду, на межі іншого життя. Завтра, післязавтра, батьки почнуть довгий процес розлучення – а за ним не забаріться решта. Роз'їзд, зникнення димки, пиятика жінки весни, обрізані коси, інтернат. Я похитала головою. Сама, дівчинка, сама. Адже треба пройти багато етапів, на яких тобі дають поносі, коли тебе обманюють, скують, б'ють, накривши мокрим рядном, щоб у тобі визріла душа. Треба навчитися тримати удар. Тепер я точно знаю, людину від загальної маси відрізняє одне – уміння тримати удар. Сама дівчинка сама, подумки говорила я, стискаючи її маленьку теплу долоньку. Сонце почало припікати. Час, сказала я, ми вже підходили до старого дерева, за котре я мала зробити хоча б декілька кроків, коли помітили, що під грибком сидить дільничний міліціонер